Бонте мене, почуваю, щось душить мене, голова мені палає, скиньте з мене чепець. Я хочу вмитися. Принесіть води. Вийте ще, ще. Вона чиста, але пляма на душі лишилася. Мені хочеться померти. Мені хотілося б зовсім не народитись. Я б її не побачила. Одного ранку. Її застали босу, сорочці, розпатлано. Вона вила спіною на устах, бігала по келії, затуливши руками вуха, заплющивши очі, припадала тілом до стіни. Відступіться від цієї безодні! Ви чуєте крики? То пекло! З глибини прірви шугає вогонь. Я бачу його, а вогні... Чую невиразні голоси, що кличуть мене. Боже, зглянься надо мною. Біжіть мерщій, дзвоніть, збирайте громаду, кажіть, щоб усі молились за мене. Я теж молитимусь. Та ще ж тільки світає. Сестри наші сплять. А я вночі очей і не сплющила. Хотілося спати, але. «Не могла!» Одна сестра сестер сказала їй «Вас мучить щось, пані матко, звіртеся мені, може вам полегшає?» «Слухайте, сестру Агато, підійдіть до мене ближче, ще ближче, щоб ніхто не почув Я відкрився вам з усім, з усім, тільки ж мовчіть про це! Ви бачили її?» Кого, пані матко? Правда ж, ні в кого немає такої ніжності. Як вона ходить? Яка добропристойність, Яке благородство? Яка скромність? Підіть до неї, скажіть їй. Та ні, не кажіть нічого. Не ходіть, ви не зможете приступитись до неї. Її небесні янголи стережуть Вони пильнують коло неї Я бачила їх Ви теж їх побачите І злякаєтесь так, як я Лишіться Коли підете, то що скажете їй? Вигадайте щось таке, щоб вона не почервоніла Коли б ви, пані матко, порадилися з духівником Так, так «Ні, ні, я знаю, що він скаже. Наслухалася вже його. Про що я з ним говоритиму? Коли б то я могла забути все? Коли б то я могла вернутися в небуття або відродитися? Не кличте, духівника! Краще почитайте мені страсті Господа нашого Ісуса Христа. Читайте!» Мені легшає досить однієї краплі його крови, щоб очистити мене. Бачите, вона ж коли котить з його боку. Схиліть цю святу рану у мене над головою. Його кров тече на мене і стікає геть. Я загинула. Заберіть розп'яття, дайте назад, їй знову дали розп'яття. Вона стискала його в руках, цілувала всюди, потім сказала «Це її очі, її уста, коли ж я знову побачу її? сестро Агато, скажіть їй, що я люблю її, Змалюйте їй мій стан, скажіть, що я вмираю!» Їй пускали кров, робили купелі але її недуга від лікування, мов би гіршала. Не зважу й списувати вам усі її непристойні вчинки і повторювати всі соромітні слова, якими вона прохопилась у божевіллі. Щохвилини вона підносила руку до чола, мов би хотіла відігнати набридливі думки та образи. Які вже то були образи! Вона закопувалась головою в ліжко, затуляла простирадлом обличчя. Це спокусник, казала вона. Це він. Якої дивної прибрав він подоби. Дайте свяченої води. Бризніть свяченої водою на мене. Годі, годі. Він уже щез. Невдовзі її замкнули, але в'язницю стерегли не так пильно. Тож вона одного дня вирвалась, одежу на собі подерла, бігала коридорами голісінька. Тільки два шматки порваної мотузки звисали в неї з рук. Вона кричала, «Я ваша настоятелька! Ви всі склали в цьому присягу! Коріться ж! Ви замкнули мене!» Нещасні, так ось яка мені винагорода за доброту. Ви ображаєте мене через те, що я надто добра. Тепер уже не буду доброю. Пожежа, вбивство, грабунок, рятуйте мене! До мене, сестру Терезо, до мене, сестру Сюзанно! Тим часом її схопили. І відвели назад до в'язниці А вона казала Ваша правда Лишенько Я збожеволіла Почуваю це Іноді Її ніби опановувало видовище Різних тортур Вона бачила жінок З мотузкою на шиї І скрученими за спину руками Бачила їх із смолоскипами в руці Прилучалась до тих що відбували прилюдне каяття. Її вижалось, що її на страту ведуть, і вона казала катові я заробила свою долю. Заробила та коли б то ця мука була остання, але вічність, вічність вогню. Я пишу тут тільки правду, і багато ще правдивого могла б написати. Тільки не пригадую, та й сором мені бруднити ним ці сторінки. Проживши кілька місяців у цьому сумному стані, вона померла. Яка смерть, пане Маркіс! Я бачила її, бачила жахливий образ розпачу й злочину в його останню годину. Їй виділись навкруги пекельні духи, вони чекали, щоб схопити її душу. Вона казала здушено: "Ось вони, ось вони!" І виставляючи проти них праворуч і ліворуч розп'яття, яке тримала в руці, вона вила, кричала: "Боже мій, Боже мій!" Сестра Тереза померла незабаром по ній, і в нас стала нова настоятелька, літня, гнівлива. І забобонна. Мене винують, що я причарувала її попередницю. Вона цьому дій має віри, і для мене знову починається лихо. Нового духівника теж переслідує начальство, і він переконує мене тікати з монастиря. Втечу підготовано. Між одинадцятою північю я вийшла до саду. Мені перекинули мотузку, я в'язалась з нею. Вона порвалась, і я впала, подерла собі ноги і страшенно забила поперек. За другим, за третім разом мене підійняли на мор. Я злізла вниз. Як же я здивувалась! Замість поштової карети, що нібито мала мене чекати, я побачила поганенького візника. Ось я й рушила на Париж із молодим бенедиктинцем. Незабаром по його непристойному тону і вольностях, яких він допускався, я побачила, що зо мною не додержано жадно з умов, які були поставлені Тоді я пожаліла за келією і відчула весь жах свого становища Отут змалюю сцену на візнику Що то за сцена? Що за чоловік? Я кричу, візничий йде на допомогу Скаже на сутичка між ними ченцем. Я в Парижі. Візник спиняється на якійсь вулиці, коло вузьких дверей, що вели до темного і брудного коридору. Господиня зустріла мене і оселила на горішньому поверху, в маленькій кімнаті, де я знайшла приблизно все потрібне. Приходила до мене жінка, що на першому поверху жила. «Ви молода і, мабуть, нудьгуєте, панно». «Ходімо до мене. Там ви знайдете добре товариство, чоловіків і жінок. Не всі вони такі гарні, як ви, але майже всі такі молоді. У мене розмовляють, грають, співають, танцюють. Розважимось як тільки можна. Коли ви й закрутите голови всім нашим кавалерам, то присягаюсь вам, що наші дами не ревнуватимуть і не гніватимуться на вас. «Приходьте ж, панно!» Та, що казала мені отак, була вже літня, погляд мала ніжний, голос лагідний, говорила дуже закрадливо. Два тижні прожила я в цьому будинку, наражаючись на всі домагання мого віроломного викрадника і на всі бурхливі сцени непевного місця, а сама тільки пантрувала нагоди, щоб утекти. Вона так і трапилась. Було пізно вночі. Коли б поблизу був мій монастир, я вернулась би до нього. Я бігла не знати куди. Мене спиняли чоловіки. Жах огорнув мене. Я опала непритомна з виснаги на порозі свічкової крамниці. Мене прихистили. Колись пам'яталась, я лежала на лихенькому ліжку. А коло мене стояла душкілька. Мене спитали, хто я. Не знаю, що я відповіла. Мені дали служницю, щоб відвела мене. Я взяла її за руку, і ми пішли. Відійшли вже далеченько, коли дівчина спитала мене. Ви ж, певно, знаєте панно, де нам іти? Ні, дитино моя, мабуть, до шпиталю. До шпиталю? Хіба у вас дому немає? Лишенько, немає. Що ж ви таке зробили? щоб вас прогнали об такій порі. Та ось ми якраз коло святої Катерини. Шпиталь і притулок. Спробуймо, чи не можна зайти. У всякому разі не бійтесь нічого. На вулиці не залишитесь, переночуєте в мене. Я вернулась до свічкаря. Перелякала служницю, коли вона побачила мої ноги, де я шкіру обдерла, як упала, тікаючи з монастиря. У неї я переночувала, другого дня ввечері, пішла знову до святої Катерини, пробула там три дні, а тоді мені заявили, що я мушу або до головного шпиталю йти, або взяти першу ліпшу посаду. Небезпека, що загрожувала мені в святій Катерині від чоловіків і жінок, бо саме сюди, як я довідалась згодом, міські розпутники і матрони ходять шукати поживу, Примара злидні не додала ніякої сили грубим спокусам, яких я зазнала. Я продала своє манаття і купила відповідніше до мого становища, поступила на службу до пралі, де й зараз живу. Приймаю білизну і прасую. Робота важка і годують погано, жити погано, спати погано, зате ставляться до мене по-людськи. Чоловік візникує. Жінка трохи сварлива, але зрештою добра. В своєї долі я була б задоволена, якби могла надіятись, що матиму спокій. Я довідалась, що поліція схопила мого викрадника і віддала його до рук начальства. Бідолаха, його ще більше треба пожаліти, ніж мене. Про його замах пішла поголоска, а ви не знаєте, як жорстоко карають ченці. За розголошені провини, до кінця днів житлом йому буде в'язниця. Така буде й моя доля, якщо мене спіймають. Але у в'язниці він проживе довше від мене. Біль від падіння дається в знаки, ноги в мене опухли. Я не можу ходити, працюю сидячи, бо стояти мені важко. А втім, хвилини свого одужання боюся, чим я відмовлюся тоді. Щоб не виходити з хати А скільки небезпеки Чигає на мене Коли я з'явлюся на вулиці Але на щастя Я маю ще час Мої родичі певно здогадуються Що я в Парижі І безперечно вживають Усіх заходів Щоб розшукати мене Я надумала була покликати до себе На горище пана Манурі Порадитися з ним І йти за його порадами але його вже немає. Я живу в постійній тривозі, від найменшого шелесту будинку, на сходах, на вулиці. Мене охоплює жах. Я тремчу, як листок. Коліна мені підгинаються, робота падає з рук. Мало не всі ночі я очей не сплющила. Коли сплю, то неспокійно, розмовляю, гукаю, кричу. Не розумію, як ті, з ким я живу, ще й досі мене не розгадали. Виявилось, що про мою втечу оголошено. Цього я й сподівалася. Одна з моїх товаришок сказала мені про це вчора, додавши до цього огидних подробиць і таких міркувань, що від них розпач візьме. На щастя, вона саме вішала на мотузка мокру білизну, Повернувшись спиною до лямпи, і моєї стурбованості не могла помітити. Проте моя господиня, побачивши, що я плачу, сказала мені, що це вам, Маріє? Нічого, відповіла я. Та чи ви така дурна, додала вона, щоб ото жаліти не черницю, безсоромну й безвірну, яка з нікчемним ченцем зазналася. І втекла з ним із монастиря. Мабуть, дуже ви вже спочутлива. Їй треба було тільки пити, їсти, молитися Богу та спати. Їй добре було, ну й сиділа б собі. Якби сходила разів три-чотири на річку в таку негоду, то не рипалася б. На це я відповіла, що невідомо, що саме боліло тій черниці. Та краще була б мовчала, бо вона додала. «Ще пак! Та то ж леда, що її Бог покарає!» На цьому слові я схилилась над столом і не розгіналась, поки господиня не сказала мені. «Що це ви, Марія, замріялись? Поки спатимете, робота не зрушиться!» «Монастирського духу у мене не було ніколи, це добре видно з мого вчинку, але в чернецтві...» Я звикла до певних обрядів, які машинально повторюю. Наприклад, задзвонить дзвін, я хрещуся або стаю навколішки. Постукають у двері, я кажу «Аве!», спитають мене про щось. Моя відповідь завжди кінчається «Так, ні, пані матко, сестро!». Зайде хто чужий, я руки складаю на грудях і замість привітатись уклоняюся. Товаришки сміються з мене і гадають, що то я на жарту даю черницю. Та недовго, мабуть, помилятимуться вони. Через свою необачність я зраджу себе. І тоді пропала. «Поспішіть допомогти мені, пане!» Ви спитайте, мабуть, що я можу зробити для вас. «Ось що! Гонор у мене невеликий, мені треба місце покоївки». Служниці чи просто наймички, аби лиш жити безвісти на селі, десь у глухій провінції, у чесних людей, що не зналися б з великим світом. Доплатні, байдуже, мені безпека, спокій та хліб з водою. Будьте цілком певні, що з служби моєї будуть задоволені. Батьківській господі я навчилась працювати, в монастирі коритись, я молода. Навдачу дуже лагідна, коли ноги мої загояться, мене сили буде більше, ніж навіть треба для роботи. Я вмію шити, прясти, вишивати і прати. Коли ще була в світі, я сама плела собі мереживо і худко пригадала б це діло. Я до всього здатна, ніякою працею не погребую, маю голос, умію музики. І так граю на клявесині, що могла б розважити якусь матір. Схильно до цього, а то й учити її дітей. Тільки ж побоялася б зрадити себе цими ознаками довірного виховання. Коли б треба було навчитись робити зачіски, я маю смак до цього. Взяла б учителя і здобула б незабаром цю невеличку вмілість. Зносне місце, пане, коли можливо, або хоч яке-небудь місце. Оце все, що треба мені. Більшого... Я й не бажаю. Зазвичай, мій, можете поручитись. Незважаючи на свою славу, я таки звичайна, благочестива навіть. Ох, пане, всі мої нещастя скінчилися, і я не мусила б людей боятися, коли Бог не спинив мене. Скільки разів підходила я до глибокого колодязя, що край монастирського саду. Не кинулася в нього тільки тому, що мені давали цілковиту волю вчинити це. Не знаю, яка доля мені призначена, та коли я муситиму колись вернутися до монастиря, я ні за що не відповідаю. Колодязі є повсюди. Згляньтеся надо мною і не готуйте самі собі на довгі роки гризоти. П.С. Мене гнітить стома, змагає жах, і спокій від мене тікає Оці спогади, писані похабцем Я перечитала зараз на свіжу голову І помітила, що зовсім невмисне Показувала себе в кожному рядку Такою нещасною, якою була Але багато приємнішою, ніж воно є Може ми гадаємо, що люди До образу наших чарів Чутливіші, ніж до малюнку наших страждань і що звабити їх легше, ніж зворушити. Я надто мало знаю людей, і саму себе вивчала не досить, щоб розібратись у цьому. Проте, коли Маркіз, якому приписують такий витончений такт, дійде думки, що я звертаюсь не до його добродійності, а до його пороку, що ж він подумає тоді про мене? Це міркування бентежить мене. Справді, Хибно було б привинювати особисто мені інстинкт, властивої усій моїй статі. Я жінка, може й трохи кокетна, але природно, й не лукаво. 1780 рік. Читала Лілія Мироненко.